Evanghelia după Matei, capitolul 17. După șase zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacob și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumină. Și iată că li s-a arătat Moise și eli stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus. Doamne, este bine să fim aici. Dacă am să fac aici trei colibii. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el s-a ascultat. Când a auzit? Ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: sculați vă Nu vă temeți! Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau de în munte, Isus le-a dat porunca următoare: Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta, până va învia fiul omului din morți. Ucenicii au pus întrebarea următoare. Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis, Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut. Ce au făcut cu el, ce au vrut. Tot așa are să sufere și fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul.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 Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a temăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis, deoparte, Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințele, a zis Iisus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un greunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici colo, și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Dar acest acestui de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Pe când slăteau în Galileea, Iisus le-a zis, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omori, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și i-au zis, Învățătorul vostru nu plătește darea." Ba da," a zis Petru. Și când a intrat în casă Iisus, i-a luat înainte și i-a zis, Ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini?" Petru i-a răspuns, De la străini." Și Iisus i-a zis, Așa dar fiii sunt scutiți." Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare. Aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi." deschide gura, și vei găsi în ea o rublă pe care iau-o și lor pentru mine și pentru tine.